Ja, smo že malo v 3-4 turni zamudi, ampak še vedno, da delujemo boljše kot na relaciji Ljubljana Maribor. To je nevim, lahko utiho. Torej, ker sem zadnji na vrsti, sem pač obsojen na to, da bom mogel nekatere stvari ponoviti. Ker, se Uh, govorci pred mano pač povedali, mogoče bom jaz še kakšen da uh, kovdarek, dal kakšne stvari. Uh, ampak bom pa skušal biti tudi uh, kratek, uh, da bomo potem mogoče ujeli. Ujeti ne moramo več tega časovnice, ampak. Uh, Nekaj predhodnih stvari bi rad povedal. Torej, uh, ena taka stvar je ta odnos, ki je bil že omenjen, Liebgenstein, Austin, uh, Kavel. Ne? Darko je že omenil, da kako je pravzaprav to zgodbo z dizertacijo in z Kavelom, ne? z ostinom. Ostin je nam leč leta 55 predaval v Harvardu in kot plod tisti Harvardnih predavanj je potem nastala to knjiga, ki je prevedena tudi someničeno, kako kaj napravimo z besedami. Ne? In nekem intervjuju Kavel izredno pravil. On je prišel na hodu na predavanja Ostinova, se družil z njim in potem, ko je bilo že polovico dezertacije, imel napisane in ko je spoznal Ostina, je spod spoznal, da je tisto delo bilo za manj in bo treba vredi stran in stvari zastaviti na novo. Ne? In, Potem rez rezultat te, eh, tega srečanja z Ostenom je bila no, nova dezertacija, nekje na novo na, na, na, napisal in na to kaže tudi naslov prve kavelove knjige Must we mean what we say. To se še dej spomnim, ko sem časih, tistih letih, ko še ni bilo moč kriti do literature, hodil v London, tam med 80 in 90 leti, ne, je bila to ena izmed knjig ki sem jo prvo kupo a, in pa njes v sabo. Ne. Tukaj, tukaj se vidi pomembnost Ostina, že naslov sam pokažem, ker Ostin je bil na nek način, ki je zagovarjal to intencionalnost, ne, da je pomembna intencionalnost govorca, se pravi, če prevedemo, amo. ali a, m, menimo tisto, kar pravimo, ne? da obstaja ta stavčni pomen na eni strani in na drugi strani govorčev pomen. E, torej, Osten je znan kot eden izmed teh predstavnikov a, filozofije običajnega jezika, ne? ki je, osnovna ideja je bila, ni se treba ukvarjati z umetnimi jeziki, ni se treba ukvarjati z tamji formaliziranimi jeziki, tako kot so delali prej, ne? E, Njihovo teh uh, uh, privržencev te šole je bilo preprosto. Vzemimo običajni jezik, tako kako ga govorimo, in z analizo tega jezika bomo potem lahko marsikaj izvedeli o svetu. Se pravi, iz analize jezika lahko pridemo do neke rešitve epi, epistemoloških in tudi ontoloških vprašanj. Ne? To je bila ta ideja. Vsak danje, vzeti vsak danje, ne? In To je bila recimo ena pomembna točka, ki jo je, ki jo je potem prevzel Kavell, uh, ko je začel pisati o filmu, ne? je rekel, zakaj bi jaz vzel, ne vem, nek visok žanar ali pa neke umetniške filme. Tamo pogledati to, recimo, nižjo produkcijo ali pa produkcijo, ki že meji na... na na mogoče v nekem smislu na, na soul popere in na žarhnice ne? in dajmo iz tega nekaj narediti. To lahko veliko pove o filmu in, in o življenju. Ne? Uh, naslednja velik pliv je bil pa uh, branje Wittgensteinoveh philosophical investigations. Ne? Če sem prav po to zdaj je prevedeno? Ja, petkranti, da ja. mislim, da je mesec nazaj. In uh, ki je rekel, to sem jaz bral Wittgensteina, sem prej bral, ampak to mi nič ni pomenilo. Nisem ni znal preprosto v smisli, kaj, kaj hoče Wittgenstein povedati. Uh, mislim si je, ja, ok, zanimivo, inventivno delo, vendar uh, nič več, to je neka vrsta nesistematičnega pragmatizma. Ne? Uh, Wittgenstein da od teme do teme ni sistematičen, je pa v nekem smislu pragmatik. Ne? To je bila ena stvar. Drugo, kar, kar štejem Kavelu dobro, je, da je pravzaprav postavil film na zemljebit, filozof, na filozofski in vsakršen drugi zemljebit, kot tisti filozofski žanr, ki je d džanr, d umetniški žanr 20. stoletja. Ne? Da je to tisti dominanten, da je to žanr, ki je obeležil pravzaprav 20. stoletje. In znotraj tega uh, se mi pa zdi, da je njegova zasluga tudi uh, to, da je zaprav v tej polemiki, ne, ki imate tudi če zdaj, ali je film zmožen filozofirati, ali je mogoče film samo ilustracija nekega filozofskega problema. Da se je Kavel postavil na stran tistih, ki pravijo film tudi filozofira film je zmožen izvirne filozofije, je prek filma lahko spoznamo na novo, nek film lahko celo formulira nek nov filozofski problem, ga ni zmožen samo ponazorti in prikazati. Ne? Ker recimo, kaj se imate filme, ki so, samo ponazarjajo neke filozofske ideje. Ne? Recimo imate popolni spomin, ne? Ne vem, če ste, če ste to gledali. Ta prva varianta ozarno v domštvalce, nekaj remne, ne, ne kasneje, z Collinom Ferrelem, ki, ki ga je zdaj pred nekaj leti. Ne. Ja, recimo, ne, to je film, ki, ki po vseh teh interpretacijah dobro ilustrira filozofske probleme. Ne. Problem vsebne identitete, pa te svevi. Ali pa recimo, če ste gledali Erika Romerja, Moja noč pri mod. To je, cel film je pravzaprav ilustrira filozofske probleme, od paskalove stave do, do, do naprej. Ne? Potem pa imate... Matrica je Matrica, če če, če. matrica. No, ma matrica, matrica je tukaj bolj vnenja deljanja, ampak jaz mislim tudi, da je ilustracija, ne pa, čista, ne pa filozofija, ne, kot tak v izvornem smislu. Ampak recimo, kot tak primer... A, Filma, ki filozofira, pa vsem se, ko ljudje, ti teoretik da je to uh, istrebljevarec, da je, da ima take uh, filozofske poante v sebi. S tem filmom je Harrison Ford postav znanje, ko je igral tega istrebljevalca. Uh, uh, dobro, torej, tisto, kar je... Kar je uh, uh, Kavel je rekel, vsem ni treba umetniških filmov gledati, dajmo pogledati te, recimo to neko normalno produkcijo, oziroma to produkcijo, za katero bi rekel Adorno, da sodi med kulturno industrijo da je to pač nek produkt kulturne industrije, uh, torej ne s filmi, ki, se ukvar ki bi se ukvarjali z nekimi usodnimi, filozofskimi problemi, problemi svobode, smrti in tako naprej, ampak preprosto to, ne, vsak dan recimo. In potem je pač dal tema nove žanroma tudi ime, kot je bilo omenjeno, ne? Uh, komedija ponovne poroke pa melodrama neznane ženske. Uh, Dobro, če se zdaj vrnimo, ki kje je bil, recimo, Wittgenstein na redu korak, primerjal izosti, no? Wittgenstein je jeziku hkrati zaupal, hkrati pa tudi izkazal neko nezaupanje. In to je tisto, to je tisti skepticizem, ki je prisoten Wittgensteinu tudi pol, o, o, o, recimo, če, če se če samo omenimo tiste razpravo o sledenju previljom pre in tako naprej. Ne? Uh, in, in ravno to je tisto, kar je kavel pričakal od filozofije. Torej to kombinacijo absolutne opore in popolnega dvoma v vsako besedo, vsako zadevo, ne? Uh, ki je recimo besedo, ki piša iz njegovih ust. Ne? In tri vprašanja so tista, ki kažejo vrsto spodbude, ki sta jo ost in Wittgenstein dala njegovem razmišljanjemu filmu. Prvič, omogočila sta mu, da se je uprl ideje, da je odnos med fotografijo in tistim, o je fotografija, mogoče dobro opisati oziroma zajeti s pojemom reprezentacije oziroma s pojemom podobe, ker, Igosto. ker je kolega Gošovnik govoril. Potem drugi čloga običajnega ali recimo tomu nedogodkovnega pri zanimanju filmske kamere za stvari, posebej za človekov obraz in figuru. Tudi nedogodek je pomemben del filma, ne samo dogodek. In ta dva filozofa sta mu v najsplošnjšem pomenu, da je hkrati filozofiral in se odzival, ali pa bil odprt za neskončne dogodke na filmu. To bi lahko po njegovem mnenju imenovali prepričanje, da se film z drugimi velikimi umetnosti deli predlog, da je vsaka stvar, da je vse pomembno. Ne pri čemer ne veš, kaj vse to pomeni, ne? je ta uh, skepticizem prisoten. Uh, druga stvar, ki jo moramo omeniti, je rehabilitacija pojma intence v Kavellovi tevnjih filmov. Takrat, ko je uh, uh, kavel pisal te stvari, no, ne ravno takrat, ampak malo prej, recimo v 60-ih letih, je V Ameriki je nastala, tako imenovano, ugibanje nove kritike, ne, ki so popolnoma zanikali vlogo intence pri eh, razumevanju ali pa, če hočete, interpretaciji eh, umetniškega dela, eh, ključno recimo s filmom. Ne. Tu imate tisti znan članek Burt im Wimsa, ta Intentional Fallacy, oziroma intencionalna zmota, kjer dokazujejo, da, ko si so z s delom, ne? te ne smejo brigati, te ne smejo zanimati avtorjeve intence, te ne smete sme zanimati doba, v kateri je pisal, ne smeš nič vedeti o vplivih, ki jih imel in tako naprej. Ne? Ko na, delo nastane, je pokovina med avtorjem in delom prerezana in uh, tu <laughs> delo imaš tu pred sabo, hikrodus hiksata. Ni treba nič brskati v kakšnih pismih, pa izmenjavah, pa nekih intervjuvih, kjer je mogoče avtor lepo razložil, kaj, kaj, je, kaj je bila njegove intence v delom umetniškem. Ne. Torej, on je tam je kritičen do Deridaja in nove kritike, in kasneje tudi strukturalizma in poststrukturalizma, ne, ki se po njegovem mnenju nespametno odpoveduje ta in intence v interpretaciji umetniških del. To je po svojo razumljivo, ne? saj je kavel pravzaprav izumitelj nekaterih žanrov, ne? komedije ponovne poroke, recimo, ali pa melodrame neznane ženske. Za žanre pa je značilo, da je eno njihovih osrednjih vprašanj, prav vprašanje, katere lastnosti so tiste, ki tvori bistvo tega žanra. Ne? Kako boš ustvaril nek žanr, če vendar ne nimaš nekaj namere, če ne nima v glavi, kakšen žanr bo Torej, je že tukaj prisotno minimum v smislu avtorih intenc. Ne. Torej, že sama definicija žanra zahteva pojem intencionalnosti. Če pustimo ob strani, recimo, intencionalnost filmskih ustvarjalcev. Ne. Potem, a, a, ena taka značilnost, a, ka velove dela je tudi, da podarja telesnost v filmu, ne, vlogo telesa v filmu. Ko imate lik Dica v filmu Mr. Dic goes to town, izgovori naslednje slavne besede. Vsakdo naredi nekaj bedastega, ko misli. Ta stavek izrečen sodni dvorani, ko Dic začne svoj zagovor proti obtožbi, da počne čudne, nerazumljive reči, kot so igranje tube, ko leži v postelji, hranjenje krofa, konja s in tako naprej. Ne? In kamera potem takoj pride po nazoritvi teh njegove misli, ne? ko izbere like v sodnih ki čičkajo, pokajo s členki, bobnajo, s prsti pomizi, si vrtajo po nosu in tako naprej. Ne? Čemu smo priča, so torej človeška bitja v raznih stanjih nervoze ali namira, kot da človekovo telo in duh nista popolnoma eno. Ker dekad pravi, da ni nič bolj človeškega kot je mišljenje, Da je misel človekovo bistvo, ki dokazuje eksistenco v samem v sebi, ta film pravi, res je. In kako je mišljenje videti, je tole, namreč lasnost, ki, eh, ki je dokazljiva na telesu. Ne? To zelo, zato je imel tako rad ta članek o Ostinovem, On Excuses, ne? Uh, člane, ki govorijo tudi teoriji izgovoru. Dekard definira človeka kot stvar, ki misli. Film pa odgovarja, da je v bistvu namirno telo tisto, ki misli. Ko se kamera usmeri k temu, da zato ponudi dokaz s pomočjo telesa, Ditz vkrati kaže, da je film mišljenja v mišljenju. To je o tem, kaj pomeni biti človek. No, ker so tri teme, ki so Se nekako značilna za kavelo fizofijo, so že bilo večkrat omenjene skepticizem, potem zasledovanje sreče. In na koncu je tudi en pojem, ki ni bil v začet v začetka prisoten v Kavello teorijo filmu, to je moralni perfekcionizem. In mogoče bom zdaj mal. povedal o tem in na koncu pokazal, par odlonkov iz filma, Plinska svetilka. Tud, torej moralni perfekcionizem je ideja, ki prišla k velju so razmerno pozna. Kaj ste mislili, kako nam lahko ta pojem pomaga pri interpretaciji vrednotnega filma? Še enkrat, predres, zdar kot on ne uporablja nikoli interpretacija filma, ne uporablja reading, branje filma kar smo potem razmišljali, če potem, kakšna je vloga besede v filmu, ali je, je prevladujoča, da, da se on opira pri branju filma res da besedo, ali mogoče da tudi še čemu drugu. Ne? Govori pa tudi dost o voicing, ne? voicing, voice, tako naprej, tako da... ampak vse kakor je, je beseda pomembna v filmu. Podobe, kakva, stavljiv, kakva dolečen, mislim, ja. Tudi ampak, recimo, če, če sem gledal, kako interpretira Plinsko svetilko, se v glavnom zelo na tekst naslanja. Ne? Zelo gre na tekst, ne? Zelo gre na tekst, ne? Ne, ne, ne, ne na geste in tako naprej, ne? to, Nemci pa gre, že ima to da bi se ja. uh, recimo, pogovor je, na primer, komediji ponovne poroke, primer, v katerem ena duša preučuje drugo, primer moralnega srečanja. Ne. To je tist uh, poskus sporozumevanje z, with other minds, ne. Uh, poskus sporozumevanje med uh, eno dušo in drugo dušo. Ne. Uh, torej, uh, to je primer moralnega srečanja. Ne. Ti ljudje igrajo drug drugega, se v drug v drugem, drug drugem sprašujejo, kako živijo, še posebej, kako živijo skupaj, ne, torej, kako, kaj narediti, da bi živeli še naprej skupaj, ne, in tudi pogovor je važen pri tem, da dosežejo potem neko soglase, da se bo spet ponovno, da se bo par spet ponovno poročil, ne, In ko je Kavel že objavil svojo knjigi, knjigo o komediji Ponovne poroke, se je začel spraševati, katera moralna teorija je tista, ki najbolj opisuje bistvo teh pogovorov. Pogovor, o katerih je menil, da so osnovna, najpomembnejša lastnost žanra Ponovne poroke. Glavni moralni teoriji med profesionalni filozofi so stav utilitarizem in kantorstvo, ne? nobena pa ne razjasnuje kaj pare vleče k temu, da se zavežajo drug drugom in da se drug z drugim spopadajo, kot se pa spopadajo. Splošneje je povedano. Prav, par v središčju komedije ponovne poroke se ne sprašuje, ali bodo poslednice njune poroke dobre, merje ne zmerili večje obljube zadovoljstva nad bolečino, kar bi se, recimo prizadevali utilitaristi. Ne? Ali pa bi lahko za njuni poroki uporabimo kantovsko načelo, ki pojasni, zakaj se poročamo, ali želimo ispričati, da bi se morali vsi, ki se lahko poročijo, poročiti. To zveni bolj kot poskus preseči družine z enim starše. Ne. Kar vtegne, vendar se nasplošno ne bi smelo misliti, da vpliva na našo lastno odločito, da se bomo poročili in morda imeli otroke. Ne. Tisto, o čemer se naš par pogovarja, je, kaj in kdo hoče biti in zakaj hočejo biti skupaj in v kakšni vrsti sveta hočejo živeti. Skratka, ali so si izvesti samem v sebi, ko iščejo drug drugega. Tudi tako vprašanja so natanko tisto, ki od nas moralni perfekcionizem terja, da si jih zastavimo. Kavelo menja, da ga je do pojma moralnega perfekcionizma privedel Emerson, torej ameriški ne. Skratka, ker je narava pogovora osnova za film o ponovni poroki in ker perfekcionizem raznesuje ta pogovor popolne in natančnje kot katerakoli druga moralna teorija, spisi perfekcionistov artikulirajo te filme popolne in natančneje od katerekoli druge moralne teorije. E, na primer, ena od najzgodnejših značilnosti moralnega perfekcionizma, na katerega naletimo letimo že v Platonevi državi, je, da je vzgoja izobrazba, da je vzgoja oziroma izobrazba njegov bistven del. Ne? Ničesar ne more biti bolj jasno, glede komedije ponovne poroke, kot to, da je vzgoja izobrazba za nje obistvena. Kavel pokaže na dva načina v skladu, s katerima razmišljena o tematiki moralnega perfekcionizma utegne pomagati pri razumevanju moči filma. Prvič, izbere priklaznost takega blefa in nepoučnih pojmov kot sta Čudaštvo in vroče krnost, če jim nanesemo na komedijo ponovne poroke. Kar pomeni, da so te komedije dejansko ponovni poroki, v strašnih tveganjih, ko se dve človeški biti zavežeta skupnemu življenju. Drugič, razodeva, kako globoko komedijske nevarnosti prizadevajo kako globoko v komedijske navarnosti pri zadevanja po boljšem življenju od tistega, ki smo ga dosegli, tečejo v zahodni filozofski misli. In očitna razlika med komedijo ponovne poroke in problemskim filmom, recimo filmom, ki se ukvarja s problemom smrtne kazni ali pa v ali pa splavo in tako naprej, je, da tisto, kar je pomemben problem v komediji ponovne poroke, ni dano. Novica v komediji ponovne poroke je, da drug drugemu pomagamo, drug drugega prizadevamo, zanimamo, dolgočasimo v našem vsedanju življenju na nešteto neopaznih in usodnih načinov. Da med tem, ko se moramo naučiti tolerirati neobzirnost drug do drugega, recimo nepazljive, brezobzirne, nepremišljene klofute v naših ignoranskih odzivih na frustracije, se moramo tudi naučiti ne tolerirati klofut, Mislično katerikoli katerokoli stotino načinov, na katere moramo upraviti z majhnimi smrtnimi zavrnitve. Take reči ne zahtevajo preračunljivosti ali posprožitve, temveč občutljivost in odzivnost. In tukaj sem se potem spomnil, da je, da je ta, ta ideja, in kako Kavell razume, razume moralni perfekcionizem da je zelo podobna, Bahtinov idejo o dialogu, oziroma Bahtinov idejo o, o dialoškosti in, in, uh, uh, in polifonosti. Ne? Recimo, Bahtin gleda na dialoškost jezika kot na kri jezika, kot na mnogo pomembnejše lasnost, kot sta referenca ali pomen. Ne? Jezik je vselej že besedila, ne v kakšnem dekonstrukcijskem pomenu, temveč prej zato, ker je vsaka izjava izrečena v okolju, napolnjenem z drugim izjavam. Pravi, ideološko usmeritev diskurza je pojav, ki je lastnost vsakega diskuza. To je naravno usmeritev vsakega živega diskurza. Na vseh svojih različnih poteh do objekta, vseh svojih smerih beseda naleti na tujo besedo in se ne more, se ne more kaj, da, ne, da, da je ne bi srečala v živem, z napetostjo, napolnjenem, vzajemnem sodelovanju. Torej, po Bahtinu beseda živi na meji med svojim lastnim kontekstom in drugim, tujim kontekstom, Tako, da obstaja zgolj beseda kot nagovor. Beseda, ki je v dialoškem stiku z drugo besedo. Beseda v besedi, naslovljena na besedo. Vendar po bahtini obstaja še kaj več kot zgolj struktura besedi. besed. Besed, besed je torej nekdo nekomu. Tako, da dialog poganja tako med subjektivnost kot med besedilnost. Govoreči subjekti naših glasov in torej naša sebstva, so v bistvu polifona. Oblikuje jih oseba, ali, ali za katero govorimo. Bahtinovska dialoškost torej ni omejena na besedni dialog, Mogoča, da so je, subjekti vzajemno delujejo, da se prekrivajo celozljivajo. Od to pomembnost besede kot nagovora. In to ta eh, pogovor kot osnovna, eh, eh, osnovna element te eh, Komedije ponovne poroke je pravzaprav beseda kot nagovor, ne? ker v tem pogovoru vedno nagovarjamo drugega, ne? Nagovarjajo, nagovarjajo drugo dušo, drug duh. Ne? Torej, samega sebe, samega sebe se zavedam letedaj, ko sebe razkrivam drugemu, skozi drugega in s pomočjo drugega. Bahtin se se sprašuje, ali subjekt lahko obstaja in doseže samo zavedanje zunaj takih dejanj zletja z drugimi subjekti. Bahtin dokazuje, da je sebstvo potrebno za použitje drugega in vice versa, skozi participativne procese, kakršna sta soavtorstvo in simpatično so izkustvo. Torej, jaz oziroma sebstvo samo na sebe ostane nepopolno, nekoherentno in nedokončano, dokler ga ne požije drugi. Bahtin opisuje to proces použitja zelo blagimi izrazi. Simpatično so iskustvo je podobno ljubezni. Do ideje, ki se mu zdi bistvena za proces použitja. Ko se je Bahtin kasneje obrnil od filozofije k in literature je svoje ideje v participaciji in sebstvu drugemu prevedel pojma dialoga in polifonije. Ravno tu pa je mogoče njegova šipka točka, saj bahtin, potencialni drugi za vedno na prijateljskih majah. Tako kot Bahtinovi schemi stvari odprto do drugega in Nikolin mora dejansko ogrožati, se tudi zdi, da Bahtin domneva, da se dialog preprosto naravno, naravno optimizira za svoje udeležnice. Plinska svetilka pa je ravno dokaz, kako prav drugi ne živi zavedno na prijateljskih ne. Recimo Gregori kot mož, Polin mož, je primer takega uh, subjekta, ki ne želi ne, na takih mejah, kot to domneva Bahtin. Uh, ampak uh, to, kar sem hotel, recimo, uh, moja ideja je, da, prav, da se da tudi plinsko svetilko, uh, uh, da bi se dalo mogoče razložiti kot neke vrste, čeprav ni komedija. Ampak bi se lahko uh, kot niko, kot nekaj vrste prizadevanja za ponovno poroko. Čeprav recimo, mogoče bo koga to začudilo, ker boste ste rekli, ja, eh, to je malo težko, ampak bomo potem videli iz filma, ne, da je tu, tukaj sta dva, eden in drugi. Ne? Pola je vedno pripravljena se pogovarjati. Pola praktično vedno dela stvari, da bi nekako ugajala Gregoriju, pa da bi, eh, recimo, eh, prišlo do nekega resnega pogovora. Tukaj se lahko spomnimo tudi na noro. Ne? Isto, ko pravi nora v pogovoru, ko, ko je koliga Vrušovnik. Zdaj, se prvi, zdaj sva, sva se prvič resno pogovarjala. Ne? Tudi pola ves čas prvzaprav se hoče resno pogovarjati, samo na nasprotni strani naleti na zid, ker eh, človek ima, pač eh, Gregor ima, vzadju neke druge namene, ne? uh, torej uh, je nek spodletel pogovor, ampak oba dva sta pravzaprav pripravljena pogovor, kot se, kot se izkaže na koncu filma. Ker na koncu filma pravi Gregori, daj mi še eno priložnost. Ne? Na koncu filma bi se on pa pogovarjal in recimo vse izboljšal in spomočil recimo tega pogovora, prišel do tega, da postal postal boljša oseba, da bi tudi ona mogoče postala boljša oseba in da bi stane pomočjo tega moralnega izpopolnjevanja, ne, spet živela živela skupaj. da to je se je srečno v da se moja da... se spet drugi, ja. Da se to. No, no, to je, to, je, to se dnes nekaj zaslutil, to ide. Je, da, Ne je šo, ne? Ja. Kostanem, ja. Ker tlele se film dobro konča tudi malo doumno, ker ne veš. Ne zaradi, da bi se spet družal z Gregorjem, ampak s tem detektivom, ki, ki, reši, ki jo reši. Ja, pa če tam gleda ta moč, ta razpravlja ta dolga noč, kot ne. potem še tista soseda in jo zagleda, pa ko ima tak izraz, aha, zdaj se pa nekaj pleta. Ne. Med njima in potem konc film, A pa dajmo si zdaj pogledati uh, te odlonke, kjer, uh, uh, kjer najprej, uh, ker ena, ja, še to sem pozdrav povedal, Kavellova interpretacija filma je, da je da, da celoten film kaže, da si Gregori prizadeva um, uporabi za decreation, da bi Polo nekako razustvaril, ne, dekonstruiral cel film, ne? in da cel film je pa po drugi strani polino pri da bi prišla do svojega glasu uh, every night i've been all over the house. Never been light to, At last I can tell this to Now, every night when my husband goes out. the light goes down yes. And then what? And then... I think I hear things, I watch, and wait. Later on the gas goes up again. And he comes back? Yes, quite soon after, always quite soon after. You say you think you hear things. What things? Sounds, noises over my room. There. A The whole floor of trunks and furniture. Is that what you meant? Yes, yes. Shh. yes. Shh. No. Mrs. Anton, you know, don't you? You know who's up there. No, no. Are you sure you don't? No. How could he be? To a perva putendito de Mauna Pro Castano Mr. Nora Carrier mož tako napeljuje. Ne? In to je detektiv ki da prvo nekako potrdi, da, da eh, ni nora, da ne ta dvom odvrže, da jo vse prisluha, da Sanja in da vresnic je, je v tem smislu njega, njena epistologija v redu, ne? <laughs> ni neč narobe. In je subjektivno verificirana. Ja. <laughs> What are you doing? Just lying down. Fully rest? Did you hear what I said? Yes. Then why don't you answer? I don't know. You don't know. Do you know anything about anything you do? I will be obliged if you will come with me to my room. you remind me of as you walk across to him. Have you ever seen anyone walking in their sleep? But you're not asleep. No, you're not asleep. You can't to see me. You're awake, fully awake, or you would not have walked and my desk. Now be careful how you answer. Why did you open my desk? I didn't open your desk. Nancy? Nancy, yes, sir. Who then? Elizabeth? No, oh, it wasn't Elizabeth. Please don't question anymore. Let me go back. Stay there, Paula. Why did you open my desk? I didn't open your desk. Why did you open my desk, Paula? I didn't open it. It was he Who came to see your mistress when I was out? What man, sir? Come, Elizabeth, you must have answered a the bell. No one was here, sir, while you were out. Oh, but Elizabeth. But you saw him. You opened the door for him yourself. se da če se To je zdese poskus da besed pa tale služabnica, ki je vedno stala na strani Gregorija, spet je prepričala, da, da ni bilo nikoga. ne, ampak zdaj še zadnji del 142. Pa tudi tole so, recimo, ko se vidi, da bi on hotel spet živeti z njo. Get it and Be quick for De se ona igra isto igra kot se on zdi odciutno ne. If you got mad my husband. Was I who am mad? Yes, of course. That's it. I am mad. I'm always loose in my mind. I think that, I can never find where I that was a knife. Wasn't it and I had lost it? I must look for it. I If I don't find it you'll put me in the madhouse. Davra lahko. Tudi, to sem pozabil tudi poveda, da bi prvzaprav... v tem filmu je dosti šekspirovskih uh, tem, recimo uh, problem sanja ali sanja, uh, ali vse skup, ali, se skap, ali se in tako naprej, malo na Hamlet, jih mora lahko v Hamletu. Potem imamo tole z nožem, imamo izmenbe tam, čista, čista, kaj je kot malo ki pravi, je ni noža, ampak tu je prvzaprav, gre spet za igro, ker on to počne celče z njo, zdemona vrača, zdi skomljeno, je nož, vse ni noža, ni kot je on preigral z njo, vse tukaj ni tega, da bi jo sprav na to, da bi znorela. Skratka, mislim, ne, da bi se dalo, torej, da so, da so elementi, kjer bi se dalo to, blisko svetilko malo uh, interpretirati podobno kot, uh, jasno, da ni komedija, ampak bi se v slobu konovne poroke lahko, ne, ne ravno komedije, ampak uh, to je moja ideja. Hvala za posobnost.